Go! Oh! Príjemný dobrý večer, zdravím poslucháčov Rádia Bunker v našej dnešnej strednejšej relácii, ktorá sa bude točiť okolo Creative Commons a vlastne ešte spomenieme aj jednu súťaž, ktorú jeden z našich hostí, Jarovihnička vyhral. Bola to súťaž Free Music Contest 2015, takže Creative Commons, súťaž a, a tak ďalej. Takže v našej dnešnej relácii sa budeme rozprávať s so Zuzanou Adamovou, projektovou vedúcou pre Creative Commons Slovensko, ďalej s už spomenutým Jaroslavom Vihničkom, našim priateľom a človekom, ktorý ako hudobník túto licenciu Creative Commons reálne dlhodobo využíva. A tiež sa budeme rozprávať s našim štatutárom Jožom Lúžákom. Dnešná relácia bude ako vždy prebiehať v troch hovorených vstupoch. Prvý vstup bude zameraný na oblasť legislatívy a využívania licencií Creative Commons v slovenskom právnom prostredí. V druhom vstupe sa budeme baviť najmä o osobných skúsenostiach s využívaním Creative Commons. Na konci tohto vstupu vám potom naši hostia odpovedia na otázky, ktoré môžete počas relácie CLAS prostredníctvom našej Facebookovej fanpage. Môžete to tam hodiť ako status alebo do správy rôzne. Budeme veľmi radi, keď sa budete čo najviac pýtať. A v treťom stupe sa budeme venovať tvorbe a inšpiráciám Jaroslava Vihničku, ktorého tvorbu budete môcť počúvať tiež dnes počas hudobných predelov, vlastne počas relácie. Takže ja už privítam našich hostí, Zuzanu Adamovú. Ahoj, Zuzana. Ahoj, dobrý večer. Jaroslava Vihničku. Jaro. Ahoj, Jarov. dobrý večer. Ahoj, Joža. Ahoj. Od mikrofónu budete počuť Pala, mňa, čiže, a Brana. Čau, čau, pekný večer. Takže v úvode relácie by som poprosil našich hostí, aby sa poslucháčom Rádia Bunker v krátkosti predstavili. Začneme dámov, Zuzana, nech sa páči. Ďakujem, dobrý večer. Takže moje meno je Zuzana Adamová, a ja som tzv. Creative Commons Slovensko Project Lead, to znamená, že vedem projekt Creative Commons na Slovensku, venujem sa rôznym aktivitám, okrem toho v oblasti práva duševného vlastníctva, osobitne otázkam autorského práva a všetko, čo s tým súvisí. Jaro. Tak môj menom je Jaroslav Vignička, vlastne som študent, ale popri tom sa venujem v hudbe. tiež využívam Creative Commons licenciu, ale taktiež sa venujem aj filmovej hudbe, čiže sa orientujem aj trošku do sveta. A ďakujem za pozvanie. Jožo. Ahojte, čaute. Ja som štatutárny zástupca Rádia Bunker, to znamená teda, že okrem veci, ktoré akože si naozaj užívam, že robíme koncerty, robíme relácie, veci, ktorí ma pavia, tak Mám na krku aj nejaké tie veci, ktoré sa týkajú tých byrokratických vecí. A mož, mohli ste ma vo, vo vývoji Rádia Bunker počuť v úvodných reláciách tých našich tzv. pánkových časov. Ja som veľmi rád, že medzi tým sa tohto kormidla chytilo mnoho šikovných moderátorov, ktorí to robia oveľa lepšie ako ja. Takže už ma môžete počuť iba asi tak, že ma niekto pozdraví do Anglicka, keďže pracujem v zahraničí, že som mesiac tu, mesiac tam. Takže to som ja. Takže to je Jožo. Dobre. Zámerom tejto relácie je približiť poslucháčom licenciu Creative Commons z viacerých uhlov pohľadu. Ponúknuť aj spätnú väzbu autora, ktorý licenciu reálne využíva a vytvoriť priestor na otázky a podnety poslucháčov k tejto téme, o ktorej sa vo väčšine médií takmer vôbec nehovorí. Creative Commons má obrovský záber, čo sa týka licencovania umeleckých a informačných zdrojov, ale my sa v tejto relácii, keďže sme v rádiu, zameriame hlavne na hudobnú časť Začnem u tej najkompetentnejšej, čiže u Zuzany, ktorá má k tejto téme určite čo povedať. Zuzana, ako si sa ty dostala k spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Commons a k vytvoreniu slovenskej afiliácie Creative Commons? Tak ten prvý kontakt, ten bol v podstate viac menej náhodný. Ten bol možno ešte niekedy v nejakom roku 2003, kedy na Slovensku to vyzeralo tak, že iní ľudia sa chopia problematiky Creative z toho odborného hľadiska a budú sa aj nejak dlhodobo venovať. Bohužiaľ uskutočnilo sa v tom čase iba nejaké jedno také koordinačné stretnutie a potom bolo vlastne dlho, dlho ticho. Takže keď vlastne potom prišla znova taká nejaká ponuka, že chytiť to, um, zobrať to do vlastných rúk a nejakým spôsobom to rozbehnúť lepšie na Slovensku, tak... Um, v podstate už nebolo ani o čom veľmi rozmýšľať. Ja som si povedala, že je to dobrá myšlienka. Na Slovensku to v podstate v tom čase nebolo skoro vôbec známe. Teraz je to známe trochu, ale tiež ešte nie úplne tak, ako by sme si prijali. Takže rozhodli sme sa, že ideme do toho a skúsime sa to nejakým spôsobom podchytiť po tej odbornej stránke, aj po tej propagačnej stránke. A uh, začali sme robiť uh, rôzne aktivity od od prekladov, cez propagáciu, cez organizovanie rozličných podujatí a šírime dobre meno Creative Commons, ako sa len dá. Ďakujem. Keď si spomínala tú propagáciu, mohla by si to nejak bližšie rozvinúť, že akými spôsobmi sa snažíte to propagovať? Uh, v podstate Creative Commons treba možno na začiatku ako vysvetliť, že uh, sa týka mnohých oblastí. Jako, dnes sa zameriame hlavne na oblast hudby, ale v podstate to nie len hudba, to je aj oblast napríklad otvorených zdrojov vzdelávania, to znamená rozličné študijné materiály. Môže sa to týkať vlastne všetkých oblastí umenia, to znamená od obrazov, sochy, v podstate akékoľvek nejaké umelecké diela, vedecké diela. Sú to využiteľné licencie na nejaké otvorené zdroje, pardon, nie len otvorené zdroje vzdelávania, ale aj na nejaké informácie verejného sektora, to znamená v rámci verejného sektora je možné licencie Creative Commons využívať. A my sa práve snažíme vždy vytipovať si rozličné oblasti, kde sa dajú Creative Commons využívať a vlastne zameriavame sa na takú nejaké zvyšovanie toho povedomia u ľudí, ktorí môžu jednak využívať licencie Creative Commons pre svoje vlastné diela a tiež ich učíme, ako môžu získavať nejaký cudzí materiál, ktorý je licencovaný pod Creative Commons. To znamená, že zhodov okolností minulý týždeň sme riešili problematiku licencií Creative Commons v audiovizuálnom sektore, to znamená, ako môžu filmári, či už študenti alebo producenti alebo režiséri využívať licencie Creative Commons. V minulosti sme napríklad riešili zase využívanie licencií Creative Commons s učiteľmi, to znamená, že ako učitelia samotní na základných stredných školách môžu používať licencie Creative Commons a ako to majú alebo môžu naučiť tie deti, ktoré by sa oni mali naučiť hlavne v prvom rade s tým pracovať a potom to zase oni môžu ďalej využívať. Takže vždy sa snažíme zamerať na niektorú konkrétnu oblasť. Ja som veľmi rada, že práve dnes riešime oblasť hudby, pretože tam je ten potenciál veľmi veľký, ale u nás teda zatiaľ veľmi nevyužitý. Paradoxne práve tie iné oblasti, ako napríklad oblasť uh, otvorených zdrojov vzdelávania alebo toho verejného sektora je... Paradoxne, podstatne ďalej, smo z nášho pohľadu, ako tá, tá základná oblasť, oblasť uh, umenia a osobitne oblasť hudby. Mm -hmm. ja, ja sa ešte opýtam, do akej miery uh, sa prejavuje záujem. Ten pomer k počtu oslovených ľudí a tých ľudí, ktorí prídu za vami s tým, že počuli sme o tomto a chceme o tom vedieť viac. Ešte treba ich vyhľadávať, alebo už to zachytávajú po že Niečo takéto sa deje. Asi aj, aj, ak nemáme nejakú štatistiku, že by sme presne vedeli povedať, že pol na pol, alebo ako to je, v podstate stretáme sa s rozličnými situáciami. To znamená, niekedy je to naozaj situácia, kedy za nami prídu ľudia a povedia, je to je úplne super, že niekto je na Slovensku, kto to robí a chce sa s nami poradiť. Väčšinou sú, je to také, že chcú to, stretnú sa s tým, vôbec sú prekvapení, že aj na Slovensku to funguje, že to využívame a potom sa chcú väčšinou poradiť ohľadne toho, že či to robia správne, či dobre aplikujú licencie Creative Commons. Chcú si overiť situáciu, že ideme robiť nejaký projekt, máme tam nejaký licencovaný materiál, je to správne, nerobíme žiadnu chybu, neporušujeme zákon a neskomplikujeme si vlastne život. Takže stretávame sa aj s takouto situáciou, ale samozrejme potom aj my sami vyhľadávame, je, je množstvo ľudí, ktorí o tom v podstate nemajú absolútne ani len tušenia a tým v podstate dávame úplné základy, aby sa naučili s tým pracovať a vôbec, aby vedeli, že čo to licencie Creative Commons. Jožo, ty sa kde dostal vlastne k informáciám o Creative Commons a vlastne potom, keď si to priniesol sem do rádia? Jaký bol ten, ten prvotný impuls, že toto je parádna vec, že toto chceme my robiť? Tak genéza bola trošku taká zložitejšia. Vlastne úplne na začiatku sme mali iba chuť entuziasmu a zámer. A mali sme aj napojenie na nejakú komunitu hudobníkov, ktorých sme chceli prezentovať. Títo hudobníci chceli byť prezentovaní prostredníctvom nášho média a vtedy sme zistili vlastne, že to bolo ešte v čase tvorby celej myšlienky rády a v čase vlastne stávania úplných mm. základov, ktorý sme zistili, že i keď ten hudobník tam chce byť prezentovaný, i keď nie je zastupovaný v žiadnom ochranom zväze, i keď my ho chceme zadarmo šíriť bez ak, ako neziskové médium, bez akýchkoľvek reklám a čohokoľvek, aj tak tam nastáva dosť zložitý právny problém, ktorý sa dal kvázi vyriešiť prostredníctvom zmluv, o vylúčení z kolektívnej správy práv pre účely nášho rádia bunker. V istom, v tom začiatočnom období sme fungovali v tomto režime. Že vlastne každú, každú, Každý hudobník, ktorý bol prezentovaný, proste s nami spísal túto zmluvu, kde sa pre účely rádia bunker vylúčil z kolektívnej správy práv, komunikovali sme s ochrannými zväzmi a boli mi dávané veľmi protichodné a zaujímavé informácie, ako že napríklad... Istý ochrany tých zväz povedal, že pre že z kolektívnej správy práv sa nedá vylúčiť čiastkovo, teda že pre účely konkrétneho rádia, že sa to dá vlastne vylúčiť iba všeobecné. A to bol veľký taký problém, že nevedeli sme, keďže sme nemali kontakt na žiadnych právnikov, cítili sme sa na takom ako tenkom lade, a hovorili sme si, no, my sme si všetky tie dôsledky, ktorými vlastne ako reálne rádio to môžeme prechádzať, tak sme sa rozhodli isté obdobie platiť. Vlastne, sa, reálne tie, nikomu tie peniaze neišli, pretože tí hudobníci vlastne neboli tam, neboli tam zastupovaní a istým spôsobom sme takto fungovali, ale stále sme sa snažili nájsť vlastne to riešenie, ako vyriešiť túto situáciu a creative commons na to sadlo, ako sa hovorí Zadok to Šerbel, alebo čože, že to nebolo ako len sa hovorí znúzecnosť, ale že prineslo nám to neuveriteľný potenciál a neuveriteľné pozitívne spätné väzby aj od hudobníkov, aj preto celkové fungovanie, že to úplne ako keby bolo ušité na ten, na ten náš pôvodný zámer. A vlastne začali sme sa o to zaujímať, začali sme hľadať tie informácie, zistili sme, že je to možné takýmto spôsobom fungovať a podali, podarilo sa nám spätne licencovať celý náš archív všetko pod touto licenciou, so, samozrejme so súhlasom hudobníkov a momentálne máme na nete zavesené desiatky 18. hodín hudby, ktoré vlastne túto vznikli uh, v rádiu Bunkera ktoré vlastne človek môže využívať pod licenciou Creative Commons a takisto nás teší, že vlastne sme sa stali vydavateľstvom Creative Commons hudby na prosvednictvom portálu Free Music Archive, kde to má neuveriteľný potenciál, kde kapely, čo tu prišli do bunkru, hrali tu, v tejto našej obyvačke a proste a zrazu ich hrali na nejakom americkom rádiu a proste, že, že to prinieslo naozaj snú spätnú väzbu tých ľudí, tých ľudí, tých hudobníkov, ktorí tú licenciu začali využívať a videli, že im to niečo prineslo, začali sa im ľudia ozývať, kontaktovať ich, či môžu využiť ich hudbu tam, či môžu tam a naozaj to prineslo strašné veľký pozitívny potenciál. Ktorému sa tešíme, samozrejme. Dobre, poprosím Zuzanu, skús stručným spôsobom v pár vetách približiť poslucháčom spôsob fungovania Creative Commons, hlavný zámer týchto licencií a možnosti ich využitia. Tak, uh... Licencie Creative Commons sú vo svojej podstate veľmi jednoduché. Samozrejme, autorské právo ako také je naopak veľmi komplikované, ale práve to je pozitívum na licenciách Creative Commons, že v tom komplikovanom svete autorského práva neobchádzajú to právo, ani ho nejakým spôsobom neporušujú, ale na tom autorskom práve, ako je to máme dnes na Slovensku, v Európe, v celom svete, tak boli schopní vytvoriť nejaký systém, ktorý je prakticky využiteľný, jednoduchý v podstate nejaký user-friendly systém, ktorý je úplne uh, zrejmý aj pre neprávnikov, pre úplných lajkov. Uh, licencie Creative Commons fungujú v podstate uh, s tou základnou myšlienkou uh, zjednodušiť ten systém. To znamená, uh, keď vytvorím nejaké autorské dielo uh, nechcem mi s tým komplikovaným spôsobom, že idem vyhľadávať nejakého zmluvného partnera, s ktorým uzatváram licenčnú zmluvu, ktorý mi musí od, uh, zaplatiť odmenu. Prípadne sa dám uzat, uh, zastúpiť organizáciou kolektívnej správy, ktorá by mala namiesto mňa potom uzatvárať licenčné zmluvy, následne by mi mala raz do roka vyplácať odmeny a tak ďalej. Licencie Creative Commons fungujú na jednoduchom systéme. Uh, voľby niektorej. Verejné licencie, niektoré licencie Creative Commons. V rámci Licencie Creative Commons máme 6 základných licencií, z ktorých si môže každý autor vybrať. Tú, ktorá najviac vyhovuje jeho potrebám a požiadavkám. Touto licenciou, ktorá je v tej skrátenej verzii jednoduchým piktogramom, Označi svoje dielo a vlastne každý, kto chce používať uh, takéto dielo, presne podľa toho piktogramu vie indikovať, ako môže to autorské dielo použiť. To znamená, nemusí čítať žiadne uh, komplikované nejaké licenčné zmluvy. Samozrejme, za každou to verejnou licenciou je aj nejaký ten právny dokument, právny text, ktorý má niekoľko strán. Je to naozaj um, ako odborný... Uh, text formulovaný v právnickom jazyku, ale na tej laickej úrovni naozaj stačí, aby si ten používateľ iba pozrel tú licenciu a so znalosťou tých základných prvkov, ktoré sú v tej licencii a ktoré naozaj nemusí sa nikto učiť, to znamená už na základe nejakého letného pohľadu, keď máme nejaké euro prečiarknuté, tak je jasné, že to už je použitie non-commercial, to znamená nekomerčné používanie, tak v podstate vie presne učiť ako môže a nemôže takéto dielo používať. Takže systém je veľmi jednoduchý, je to v podstate založené, ako som povedala, na jednoduchom udelaní toho súhlasu na použitie vlastne neurčitému okruhu osôb, pretože ja neviem, kto sa v podstate rozhodne to moje dielo použiť. Takže ja nemusím si hľadať toho zmluvného partnera, rozhodnem sa využiť tú licenciu Creative Commons a každý na svete, kto sa rozhodne takto moje dielo použiť, v súľade s tou zvolenou licenciou môže takto konať a nepotrebuje už odo mňa žiaden osobitný súhlas. Uh -huh. Super. Uh, pozícia Creative Commons v slovenskej legislatíve je pre mnohých ľudí a tiež väčšinu dobníkov a autorov, ktorých sa licencovanie týka predovšetkým veľmi nejasná. My máme takéto feedbacky, že nás kontaktujú ľudia, oni tomu jednoducho nerozumejú. Uh, Absentuje spoločenská diskusia k tejto téme, najmä zo strany autorských zväzov, ktoré hrajú mŕtveho chrobáka, čiže vlastne na Slovensku ani neexistuje nejaké povedomie z nášho pohľadu, teda ako rádia, keď komunikujeme s hudobníkmi, že by oni v podstate vedeli, že niečo také existuje. Čo si myslíš, kde tkvie príčina takéto situácie? Tak, ja by som to možno rozdelila na také dve časti, dve, dve podotázky. Tá prvá časť je, že aký je vlastne, súčasný legislatívny stav. Je pravda, že do novembra minulého roka bolo vždy problematické alebo diskutabilné z hľadiska práva, aká je vlastne platnosť licencií Creative Commons naš, na náš právny poriadok. Každopádne dnes nie sú už absolútne žiadne pochybnosti o tom, že je to úplne bežný, štandardný inštitút. Nemáme len licencie Creative Commons, máme a desiatky a desiatky ďalších verejných licencií, ktoré sú určené na nejaké ďalšie osobitné spôsoby, na nejaké iné diela. Len napríklad pripomeniem, že napríklad licencie Creative Commons nie sú licencie, ktoré by boli vhodné pre licencovanie počítačových programov. To znamená, ak niekto chce licencovať iné autorské diela, napríklad počítačové programy, tak potom treba odporúčať inú verejnú licenciu. Ale je to niečo úplne bežné, štandardné, je to zakotvené priamo v autorskom zákone. To znamená, dnes už nie sú absolútne žiadne pochybnosti z hľadiska nekej uh, uh, legitimnosti uh, tohto nejakého právneho nástroja. A čo sa týka organizácií kolektívnej správy, uh, oni ani nemajú prečo uh, šíriť dobré meno licenciám Creative Commons alebo nejakým iným verejným licenciám. Uh, v podstate skôr my to vnímame z opačného hľadiska. Uh, licencie Creative Commons uh, sa možno do určitej miery skôr bránia tomuto využívaniu z jednoduchého dôvodu a to je, že v podstate, pokiaľ sa niekto dá zastúpiť organizáciou kolektívnej správy vo vzťahu ku všetkým svojim dielám a všetkým svojim právam, tak v takom prípade samozrejme už nemôže využívať tie licencie Creative Commons. Samozrejme ten autor sa môže rozhodnúť, že, že napríklad sa dá zastúpiť vo k niektorým dielam alebo k niektorým právam a na tie ostatné môže využívať licencie Creative Commons. Organizácie kolektívnej správy to samozrejme neradi vidia. Radšej sú, keď majú vysporiadaný celý ten balík všetkých tých práv a všetkých tých diel, ale... Vo svete máme už niekoľko pilotných programov spolupráce organizácií kolektívnej správy s licenciami Creative Commons a dokonca teraz sa zakotvilo aj na... Európske úrovni, že organizácie musia akceptovať to, aby si ten autor napríklad na nekomerčné účely správoval tie svoje práva sám. To znamená, že mohol by využiť licenciu Creative Commons na nekomerčné účely a zároveň k tým istým dielom sa dať zastúpiť aj organizáciou kolektívnej správy. Takže aj na tej európskej úrovni sa posúvame trochu ďalej, ale hovorím, že na druhej strane chápem, že nie je úlohou a ani to nemôžno ako očakávať od organizácie kolektívnej správy, že oni budú robiť propagáciu licenciám Creative Commons, pretože oni to skôr vnímajú ako niečo, čo ide proti ich ani nie že záujmom, ale jednoduchému vysporiadaniu práv. Keď som to dobre pochopil, tak to funguje tak, že vlastne keď je ten autorský zväz, ktorý na Slovensku funguje a hudobník teraz zvažuje toto licencovanie, tak on môže podpísať zmluvu aj s týmto autorským zväzom, akurát, že tam nesmie asi zvoliť tú možnosť toho celého balíka, hej? že potom sa môže licencovať aj pod Creative Commons. Áno. To znamená, to keď si predstavíme situáciu, že autor má napríklad dva hudobné albumy, tak teoreticky môže urobiť to, že vo vzťahu k jednomu hudobnému albumu sa dá zastúpiť organizáciu kolektívnej správy a druhý hudobný album si bude licencovať pod licenciou Creative Commons. V Budúcnosti by sme sa mali posunúť ešte na ďalší level. To znamená, že on sa môže vo vzťahu k obidvom týmto albumom zastúpiť organizáciu kolektívnej správy. Zároveň však bude môcť napríklad využívať licenciu Creative Commons na nekomerčné účely. To znamená, že na nekomerčné účely bude môcť dávať súhlas individuálne, čo dnes by nemohol. V momente, kedy sa ten autor dá zastúpiť organizáciu kolektívnej správy, tak v takom prípade už nemôže s tým svojim dielom nakladať sa. Samozrejme chcem vás dôrazniť, že to, či sa dá alebo nedá autor zastúpiť organizáciu kolektívnej správy, je jeho slobodnou voľbou. To znamená, nikto ho nemôže nútiť, nikto od neho nemôže uh, to od nejaký spôsob uh, rozumne očakávať. Je to jeho vlastná voľba, či sa rozhodne si správať svoje práva individuálne alebo cez organizáciu kolektívnej správy. No v tejto súvislosti napadá, ja sa toho chytím, toho, čo hovoríš, že si spomenula jednu takú vec, že je možné vlastne uh, pre čas, čas svojej tvorby licencovať pod kriedou komo a na inú časť sa dať zastúpiť. Ale teda neviem, uh, akým spôsobom hudobníci, že či podpísajú vždy tú istú zmluvu, ale pokiaľ s kolektívnym správcom, ale veľmi často vlastne sa tam nachádza v tej zmluve časť, že akákoľvek tvorba, ktorá bude vytvorená, ešte dokonca rok po odhlásení autorského zväzu bude stále automaticky chránená. Takže v podstate tento hudobník ani nemá možnosť na základe tej zmluvy, ktorú podpíše čokoľvek licencovať. Ja by som to možno trochu modifikovať. Ak tomu správne, rozumiem. Uh, napriek tomu, že tam takéto vlastne doložky sa dávajú, tak je to o tom, že dohodnúci inútu dohodu. To znamená, že uh, nechcem zachádzať do nejakých ako, uh, odborných... Uh, Záležitosti a, a citovať tu nejaké súdne rozhodnutia a podobne, ale aj súdny dvor potvrdil, že nie je možná by organizácia kolektívnej správy. A nutila autorov, aby sa dali zastúpiť k celému repertoáru, alebo ku všetkým svojim právam. Mm -hmm. To znamená, že je to len o tom, že ten autor by o tom mal vedieť. On väčšinou, ten autor o tom nevie, väčšinou sa mu dá tá zmula podpísať, on podpíše. Nevie o tom, že existujú nejaké iné alternatívy, ako sa to dá robiť. Takže preto je to dôležité informovať tých autorov, že sú aj iné možnosti a je možné to riešiť aj iným spôsobom. Ja by som sa ešte opýtal, doteraz sme sa dostávali, ako sa hudobníci môžu dostať k tomu, akým spôsobom uh, tie licencie fungujú, ale zoberme tu teraz z tej druhej stránky, ako sa to dá použiť v reálnom svete. Predstavme si, že som organizátor nejakého verejného podujatia, či už za detského oblečenia alebo farmársky trh a aké podmienky musím splniť, aby som mohol legálne na tomto podujatí hrať uh, hudbu licencovanú práve pod Creative Commons a aký typ licencie si mám vybrať? ako organizátor keď sem použil tú hudbu. neziskového podujatia neziskového podujatia vec Samozrejme, tak práve to je dôležité, či to je uh, takto ešte možno trochu spresnila. Nie je relevantné to, že či je ziskové alebo neziskové. Relevantné je skôr, či je komerčné alebo nekomerčné. To, že či v konečnom dôsledku to komerčné podujatie bude aj ziskové alebo nie, samozrejme, závisí možno od nejakého dobrého biznis modelu, ale nemusí nevyhnutne platiť, čo, čo je komerčné, to je aj ziskové. Takže to by som mal takú no, jednu poznámku na úvod. A ako som hovorila, máme šest základných licencií a základná vec je, že uh, pokiaľ je to uh, na komerčné účely, tak v takom prípade samozrejme nemôžem využívať licenciu, ktorá obsahuje ten prvok non-commercial. Uh, pokiaľ by išlo o nekomerčné podujatie, tak tam samozrejme už tým limitované nejako nie som. Uh, v v tomto prípade ani nepôjde o nejakú zmenu diel, napríklad, že by sa robil nejaký remix, úprava skladby, to znamená, vezmu iba skladby, pustia sa tam mm -hmm. uh, na tej burze alebo na nejakom inom podujatí, takže ani obmedzenie non-derivatives, ktoré sa využíva na to, že sa nemôžu vytvárať nejaké spracované diela, uh, tam tiež nie je nejak na prekážku, takže v tomto prípade sa dajú v podstate využívať fakticky všetky verejnej licencie. Ja ako organizátor budem vidieť na webe alebo na nejakom portáli, že čo z toho vlastne môžeme použiť. Je to nejakým takýmto spôsobom zoradené, že viem dobre, Môžem toto použiť, lebo je pod touto licenciou, tohto nemôžem, lebo má non-commercial a podobne. Potom sú práve tie piktogramy, ktoré sú priradené e, dielam. E, bude to vo forme nejakých metadát, ktoré sa využívajú aj pri vyhľadávaní nejakého obsahu, e, jednoducho aj pri vyhľadávaní e, akéhokoľvek kreatívneho obsahu, či už sú to obrázky, hudba, videá, filmy a, a podobne, tak sa dá aj v rámci vyhľadávačov zadať v rámci rozšíreného vyhľadávania, že hľadám obsah na opakovaný využívanie. A práve tam sú aj možnosti z hľadiskať jednotlivých licencií. To znamená, že možno taký, pr taká prvá vec pre niekoho, kto vôbec nepozná licencie Creative Commons a chcel by vedieť, že ako nájsť napríklad nejaký jednoduchý obrázok licencovaný pod Creative Commons, tak stačí urobiť to, že keď budete niečo vyhľadávať na internete, tak nechoďte len cez jedno, to jednoduché základné vyhľadávanie, ale urobiť ten krok navyše ísť cez rozšírené vyhľadávanie No a v rámci toho si zadať, že, že ja chcem uh, napríklad obrázky uh, aj na opakované používanie, napríklad na komerčné, nekomerčné a podobne. To znamená, dajú sa tam špecifikovať tie podmienky a v podstate potom už vidím ten už výber tých obrázkov, ktoré, ktorý je licencovaný pod Creative Commons a vždy, samozrejme, o tom je tá základná podmienka licencií Creative Commons, to znamená uh, attribution, to znamená uvedenie toho, toho mena, toho, uh, toho autora, toho nositeľa práv a tiež tej licencie pod ktorove to Takže práve tam sa dá nájsť aj to, že pod čím je to licencované a aké podmienky vlastne musím splneť. Samozrejme pri porušení týchto podmienok porušujem uh, nielenže nie samotnú licenciu, ale porušujem autorské právo ako také. To znamená, že keď používam niečo v rozpore s tou licenciou, tak uh, vlastne porušujem autorské právo podobne, ako keby som niečo púšťala, a nemám klasickú licenciu hmm. získanú. Ja len pripomenem, že Free Music Archive má veľmi pekný nástroj na toto, na, na to hmm. podľa tých licencií. Takisto to Flickr to má. Čo ano, sa týka fotografie, tam je to Ale aby sme sa vrátili k tomu, o čo sme sa rozprávali, mňa tam zaujíma jedna vec. Ty si hovorila o tom, že aj my to tak vlastne používame, že keď my použíme napríklad dajme tomu ako rádio nejakú muziku, my uvedieme ten zdroj. Hej, že to sme to vlastne zobrali a tam je aj ten záznam, ten piktogram, tá licencia, všetko je akože v pohodičke, ale keď niekto robí toto podujatie, napríklad tú farmárskú burzu a on to tam pustí, ako uvedie ten zdroj? Uh, to je samozrejme už trošku komplikovanejšie. Tam si treba tiež uh, uvedomiť to, že väčšinou sa robia nejaké uh, zoznamy, uh, zajiska programov alebo podobne. To znamená, že pokiaľ sa to dá uvieť aspoň v tom programe, tak v takom prípade aspoň to rieši týmto spôsobom. Uh, tam môžu byť, na, na, samozrejme, môžu tam nastať tieto komplikácie, o ktorých hovoríš. To Čiže všetko. ideálny spôsob je asi nejaký verejný playlist niekde na BB, uh -huh. že toto budeme púšťať alebo sme púšťali alebo nejaké takéto rieši. Ja som si všimol, že takto to rieši veľa. Ale... Uh -huh. Ja som si to nevšimol, preto sa na to pýtam. Na vlastne spätne, alebo už vopred vlastne spíšu uh -huh. spíš... Čiže niečo čerfie... také, ak sa robí pre Sozu, ako že toto sa bude púšťať, áno, dreg, tak sa niečo také niečo podobné. Uh -huh. No a keď už som teda spomenul tú našu obľúbenú SOZU, tak som tu mal takú ešte jednu otázku, že znamená to, že keď vlastne organizátor dodrží všetky tieto podmienky, o ktorých sme sa bavili, že to zverejní a určí tam len tie tie vlastne songy, ktoré sú pod licenciou, spodínc. ktorú môže on vlastne tam prezentovať. Má on potom ešte nejakú ohlasovaciu povinnosť voči autorským zväzom slovenským tak, To je tá nechvalne známa ohlasovacia povinnosť. Je pravda, že tá ohlasovacia povinnosť je upravená v autorskom zákone, to znamená, že vždy, keď sa koná nejaké verejné kultúrne podujatie, tak je povinnosť nahlásiť, že sa bude takéto podujatie konať a mala by sa vlastne uviesť aj zoznam znám sklade, ktoré sa tam budú hrať. Čo to vlastne v praxi potom znamená? Ono, keď sa to nahlási, tak fakticky... SOZA v danom prípade, neprichádza do iného organizácie kolektívnej správy, ale vlastne iba SOZA, ktorá tam príde, môže si to odkontrolovať a, a následne vlastne by mala a, vlastne si vyúčtovať tú odmenu za použitie daného chráneného obsahu. Teraz sa bavím o klasických dielach, ku mhm. ktorým vykonáva práva organizácia kolektívnej správy. A, pokiaľ sa nenahlási to, to podujatie, tak a, je tam vlastne taká... A, také zákonné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že má právo si fakturovať ako keby sa hral celý repertoár. Ale tam je ešte potom taký dovetok, pokiaľ sa nepreukáže opak. Ano. To je práve to, čo je úplne na konci toho ustanovenia. Takže ako keby sme to mali nejak zjednodušiť, či je alebo nie je ohlasovacia povinnosť, tak odpovede, že áno, ohlasovacia povinnosť je. Pokiaľ sa, tá, pokiaľ sa to neohlási, tak ten dôsledok je taký, že tá organizácia si naozaj môže žiadať tú odmenu, ktorá, ktorá by prislúchala alebo zodpovedala za celý repertoár ale pokiaľ sa nepreukáže opak. To znamená, že v momente, keby nastala takáto situácia, tak treba potom vyargumentovať si to a preukázať to, že naozaj tam hráli iba tie skladby, ktoré sú licencované pod Creative Commons. To znamená, že možno, že v takomto prípade by bolo vhodnejšie Nahlási to hneď dopredu, uviezť, že hraz tam iba ten obsah, ktorý je licencovaný pod licenciou Creative Commons a pokiaľ by išlo teda o nezastupovaných nositeľov práv v skutočnosti, že tak v takom prípade samozrejme tam nie je dôvod na to, aby tam bola účtovaná nejaká odmena za použitie autorských diel. Čiže keď to dobre chápem, tak normálne si organizátor stiahne zosozí formulár a vypíše tam tie songy a všade napíše, že Creative Commons teda. dá Nezastup nezastupovanú licenciu, práv. pod ktorou sa to... Licencuje a pošle to tam na do vidupo. V podstate stačí hlavná tá informácia, že nejde o zastupovaného nositeľa práv. Ale treba aj ten zoznam tých songov im poslať? Uh, tak to už je na, na praxi organizácie kolektívne správy. Aj, uh, predpokladám, že áno, ale... Hovorím, že hlavná je tá informácia, že ide o nezastupovaného nositeľa. Práve. Ja by som sa vrátil naspäť teda k hudobníkom, alebo teda na tú druhú stranu, ktorí uh, tieto licencie využívajú. Ocitli sme sa viackrát situácii, že sa na nás hudobníci obratili po tom, čo ich kontaktoval niekto z iného konca sveta s tým, že ho zaujala jeho hudba a chcú ju použiť na trámec licencie, napríklad do filmu komerčného charakteru. Údobníkovi sa zamer filmu páči a chce túto svoju tvorbu poskytnúť pre tento účel, no ale otázkou je, čo je k tomuto poskytnutiu potrebné a vedela by si nám dať odporúčania pre tieto typy situácií konkrétne? Tak prvá vec, je to trošku komplikovanejšie, ako sa to zdá. Prvá vec je, že keď nejaký Uh, autor by používal cudzí obsah, ktorý bol tiež licencovaný pod Creative Commons, ak to dobre chápem, a zároveň by ako sám na to, čo on vytvoril, uh, aplikoval licenciu Creative Presne Commons. Tak. To znamená, že prvé vychádzame z toho, že uh, pod akou li pôvodnou licenciou je šírené to pôvodné dielo, to znamená, že či umožňuje vôbec nejaké spracovanie, nejaký remix, úpravu, hmm. uh, zmenu, alebo akúkoľvek nejakú, nejakú, nejakú deriváciu z toho diela, to je prvá vec. Pokiaľ sú samozrejme zachované všetky podmienky a ďalej sa napríklad šíri dielo pod rovnakou licenciou, pretože napríklad to je súčasť licencie share Like, tak samozrejme ten, ten autor, ktorý takto spracuje dielo, neporušuje žiadne práva tretich osôb. Pokiaľ sa nejak niekto iný rozhodne, že chce použiť toto dielo v rozpore s tou licenciou, ktorá je tam vlastne k tomu pripojená, tak je to samozrejme na jeho vlastnú zodpovednosť, aby si vyriešil všetky tieto zmluvné aspekty. Samozrejme nie je problém v praxi riešiť situáciu dodatočným vysporiadaním práv. To znamená, že mám, a o tom vlastne aj sú licencie Creative Commons, že mám napríklad licenciu Creative Commons, ktorá je non-commercial, to znamená, že každý to môže používať akýmkoľvek spôsobom, len nesmie to použiť na komerčné účely. A pokiaľ sa ten používateľ, môže to napríklad aj začať používať na tie nekomerčné účely, ale časom sa rozhodne, že chce to použiť aj na, aj na komerčný účel, nie je problém v tom uzatvoriť ešte individuálnu klasickú licenčnú zmluvu na na to komerčné používanie. Nie je problém, aby paralelne existovala verejná licencia, Creative Commons a zároveň ešte licenčná zmluva na nejaký iný spôsob použitia alebo iný, je, alebo na to komerčné použitie a podobne. Niečo, čo je nadrosah tej... Takže vyslovene sloboda panuje aj v tomto. Určite áno. Dobre, tak keď sme pri tej filmovej hudbe? Hm. Vieš ja mám ešte jednu otázku, lebo do sme sa tu rozprávali, samozrejme dáme aj Jarovi slovo, ale do sme tu používali slovo komerčný. A mňa by zaujímalo, že čo v súvislosti s Creative Commons a využívaním licencií znamená tento pojem? Že keby si to vedela možno tým organizátorom, ktorí nás počúvajú, alebo tak nejak priblížiť, že čo je vlastne to komerčné podujatie. Úprimne, uh, uh, výklad slova komerčný a nekomerčný uh, robí vrázky mnohým odborníkom, nielen lajkom a organizátorom. Uh, akurát nedávno uh, Creative Commons dalo také všeobecné také stanovisko vo vzťahu k výkladu uh, pojmu nekomerčný a komerčný nekomerčný a tam vlastne iba deklarovali to, že je potrebné vychádzať z nejakého jednak skutočného toho účelu použitia toho diela a z hľadiska tiež spôsobu použitia diela. To znamená, že nedá sa vlastne zadefinovať nejaká všeobecne, vše zahrňujúca definícia pojmu ako komerčný alebo nekomerčný, ale skôr treba v tých individuálnych prípadoch sa pozrieť na situáciu a dobre si ju rozanalizovať a preskúmať to naozaj, že či to má aj nejaký, nejaký komerčný účel a, a, a aké spôsoby použitia ide neviem presne odpovedať na to, na nejak, nejakou jednoznačnou poučkou, alebo niečo také neexistuje v tomto smere. Obrátime sa na ekonomov. <laughs> <laughs> Dobre. No. Takže ja by som týmto, tento prvý hovorený vstup asi uzavrel. Bolo to dosť dlhé, tak si oddychneme. V pauze si pustíme muziku od Jara Vihničku. Jaro, môžeš si uvieť songy, ktoré pustíme. V tomto prvom vstupe si vlastne pustíme z nového albumu HVR dve skladby, prvá bude Remember, čo je vlastne taká moja osobná srdcovka, dá sa povedať, kombinácia Piana a Husiel. A druhý je vlastne remix od mojho kamaráta, ktorý som vlastne použil na jednu súťaž, a to je vlastne Control Collapse a Change the World. Díky a ešte pripomeniem našim poslucháčom, že keď ste sa ešte nič neopýtali, kľudne sa opýtajte. Takže poprosím našich zvukárov, aby nám pustili songy a my tu skúsime nejak zakúriť zatiaľ. Arabium. Arabium, Arabium, Arabium. Okay. All right. Radio radio radio radio okay underground radio underground radio radio radio Sám. Dostracil okuláre. Radio Bunker. No. A jak to tu jako funguje, či to radio jak funguje? Teraz zaznám to Můžete tu věd, paní, mě, určitě to je ráno. Radio Bunker. Radio Bunker. Tak ja vás zdravím opäť z obývačky Rádia Bunker, s našimi dnešnými hostiami Jarom Vyhničkom a Zuzanou Adamovou. A v tomto stupe sa budeme baviť najmä o osobných skúsenostiach s využívaním licencie Creative Commons a na konci vám naši hostia odpovedia na otázky, ktorými nás môžete stále ešte krmiť prostrednícom našej Facebookovej fanpage. Takže ja začnem Jarom. Jaro, môžeš nám ty približiť, koľko rokov tvoríš a v akých údobných projektoch si sa zúčastnil? Vlastne tvorím, dá sa povedať, že už 12 rokov. Ako načiatku to bolo väčšinou, tak sa dá povedať, že som iba sa snažil o nejakú tvorbu. Ale reálne tvorím vlastne 2 roky, alebo 2,5 roka. V projektoch vlastne načiatku to bolo väčšinou tak, že človek sa iba hral doma pri počítači a bola povedať iba taká zábavka. Neskôr som si tak uvedomil, že však môžem skúsiť to posunúť ďalej ľuďom, lebo videl som, že kamaráti dobre odozvy, tak mi to dávalo takú možnú inšpiráciu, že skúsim to posunúť ďalej. Posunul som to po nejakých vydavateľstvách, takže potom som sa dostal do tých ďalších možných projektov a tak. A neskôr vlastne som si uvedomil takové, že prečo neskúsiť robiť aj s ľuďmi, predsa lebo každý má iný názor na tú hodbu, každý to vníma úplne inak, inak dáva tie pocity na javo a začali sme robiť rôzne projekty s filmovými umelcami, s s spevákmi a vznikli tak veľmi zaujímavé diela, to dá povedať. Mm -hmm. Ty v súčasnosti licencuješ svoju muziku práve pod Creative Commons. Ako si sa ty dostal k tejto licencii? Vlastne vzniklo to na základe toho, že sme sa spoznali s Jožom a vlastne dal mi takú myšlienku, že prečo neskúsiť niečo takéto. Mal som totiž problém vydať jeden album, keďže vlastne vydavateľstvo klasické sa zameriava na to, že on dáva súhlasť posnúť niečo von. On dáva ten súhlas, toto sa mi páči, toto nie, toto zmeň. A nastal taký problém, že boli pesničky, ľuďom sa páčili a vydavateľstvo povedalo nie. A nevedel som, čo vlastne s tým robiť ďalej a tak sme sa vlastne kontaktovali s Jožom a on mi dal tú myšlienku, že prečo to neskúsiť a takto voľne, že náhodou by sa to mohlo ujať, mohlo by to priniesť tým ľuďom niečo nové, niečo zaujímavejšie. Ja som z začiatku bol voči tomu skeptický, lebo som si to nevedel predstaviť, že aha, oni takto budú voľne sťahovať moju hudbu, ja z toho nič nebudem mať a vlastne čo keď oni to použijú a ma tam neuvedú, budú mi to kradnúť alebo takéto, nevedel som si to predstaviť, vysvetliť nejakú tú myšlienku lebo v tých časoch nebola tak známe tento projekt, táto vlastne ako licencia, ako je to v dnešnej dobe. Pre mňa to bolo niečo nové, ale nakoniec som sa na toto pristúpil a dal som to do sveta a vlastne musím povedať, že je to úplne skvelá skúsenosť pre každého hudobníka, ale z toho pohľadu, že môže spoznať nové kultúry. Jeden človek by neveril, do akých možných videí sa môže dostať jeho tvorba, kde všade sa to môže prezentovať, kujakým poslucháčom, vlastne to celosvetové, nie je to vlastne iba určitý systém, ako býva, keď je klasické vydavateľstvo, kde je to na určitej stránke a dostanú sa tam väčšinou iba tí dj a tí, ktorí vlastne z toho chcú kúpiť a nie tí, ktorí by to chceli mať na domáce počúvanie, po prípade by to chceli použiť vo svojom nejakom kreatívnom projekte. Ja iba keď môžem zareagovať, že vo svete je množstvo presne takýchto prípadov, kedy na začiatku sú určite nejaké pochybnosti, yes. ale na kon, v konečnom dôsledku je presne, opak stane pravdou a vlastne autory, ktorí využívajú licencie Creative Commons napríklad na nekomerčné účely, sa na komerčné účely napríklad stávajú podstatne uh, uh, úspešnejší. Alebo napríklad sú rozličné obchodné modely, kedy nejaký autor licencuje svoje dielo na internete pod licenciou Creative Commons, ale zároveň sa v papierovej verzii tá kniha predáva a tak kniha sa predáva podstatne lepšie ako kniha, o ktorej nikto Precím. nevie, pretože najprv si ju každý na internete a povie, že super kniha chcem ju mať ešte doma, tak si v podstate zakúpi tú papierovú verziu. A to je presne o tom, o tom prepojení tých licencií Creative Commons na obchodné modely. Že, mnohí si myslia, že licencia Creative Commons znamená, že skončil som s tvorbou, že presne ako oh, hovorí, to je začia, to že už to Tak ja som veľmi rada, že v podstate toto je jasný príklad, ako to môže fungovať. Že ešte, ak by som mohol tak dodať, vlastne najväčší, ako takým dá sa povedať, príkladom je vlastne chudobník Moby, ktorý vlastne, on jeho ľudia najviac pozná vďaka tomu, že on vytvoril tiež tento koncept Creative Commons, ale on to spravil tak, že vlastne vytvoril webovú stránku, kde on má nejaké svoje veci, ktoré nevydával, že nemá tam hlas alebo tak. A vlastne tiež to takto posunuje ľuďom ďalej, lebo oni to môžu používať vo svojich videách, oni sa môžu prezentovať dokonca na jeho stránke s tými videami, ktoré vlastne použili tú free hudbu. A tým pádom vlastne on získa nejakú lepšiu komunitu. A tým a vlastne tí ľudia si začali potom kupovať aj tie veci, ktoré sú platené, a dokonca sú aj ochotní platiť za to, keď je to aj zadarmo. Lebo oni majú ten pocit, že aha, no je to super, pomohlo mi to vo videu, a páči sa mi to, tak ja ti aspoň niečo za to dám, lebo ako viem, že za to je nejaký veľký ten podiel práce, je tam nejaké to úsilie, všetko a niekedy to je väčšia radosť, podľa mňa ako keď niekto zostáva neviem, aké peniaze za to, ale pritom ho pozná iba taká malá hrska ľudí, ako keď sa o ňom baví pomaly celý svet, takže to je po niečom inom. Ja sa Jarko opýtam v tejto súvislosti, keď si hovoril, že tvoje začiatky s týmito licenciami boli skres uh, DIOŽa a vlastne stretnutia, tak. Uh, keďže máš svoju tvorbu prostredníctvom, teda Rádia Bunker zavesenú na Free Music Archive, už nejaký ten čas, a máš tam aj pomerne dosť uh, veľkú sledovanosť, tak určite existuje mnoho ľudí, ktorí túto tvoju tvorbu použili. Vedel by si nám povedať, s akými najzaujímavejšími použitiami tejto tvojej tvorby si zastretol? Ja viem o troch. Skús jeden. <súr> Všetky sú ženy. <súr> Ale nie, no tak začneme tak trošku, ako aby to bola taká pikoška. Uh, v jeden deň človek prišiel domov, zapol si internet. Pozeral si, jak, o, na základe filtrov, či náhodou niečo nové nepribudlo na internete a v tom som si pozrel aj video japonské dievča. Nevedel som, čo to je, kliknem na to a reklama na spodné prádlo od japonského dievčaťa, ktoré prezentovalo svoje sa povále, telo. Na základe mojej hudby. Okay. Tako, teraz človek si nevedel predstaviť predtým, že či to je akože určitý druh reklamy, alebo je to také. Ale potom z toho vzniklo taká väč, že ľudia sa začali pozerať. Mm -hmm. Na Facebooku množstvo lajkov, like v kamaráti hneď automaticky rozširovali ďalej. Neviem, či to bolo na základe hudby, alebo tej osoby, ktorá v tom určite z týme, teda. Hej, áno, je to istotne hudba, ostane pri tom. Ale je to taký zaujímavý, ako dá sa povedať, ja, kde vlastne človek zistí, že aha... Neviem síce, ako k tomu prišla, ale keď sa jej to páči, tak super, lebo pre mňa je to reklama z toho pohľadu, že no, môžem vlastne takto sa prezentovať ďalej, keď chcem niečo robiť, že aha, toto to bolo. No, ďalšie veci by sa dali povedať, že napríklad Iring, e to je vlastne taká africko-iránska e televízia, teraz nedávno vlastne na Wii zverenili zverejnili trailer pre vlastne ich televíziu a v ňom bola vlastne použitá skladba Awaking z nového albumu a WVR, e skrátená verzia. A tiež to bolo vlastne čo zaujímavé z toho pohľadu, že vlastne človek spoznal aj ich, ich kultúru aj vlastne tú situáciu, ktorá tam je, ale zase ľudia sa zoznámili aj s tou mojou hudbou, automaticky si mohli potom pozrieť a hneď už automaticky sledovanosť rástla, aj tie zťahovania. A tiež možno také zajímavé modely ešte keď vlastne som začínal s tým prvým albumom, to je vlastne že skladba Glass Heart, ktorá bola v prvom albume, bola použitá na promo BMW i8 od firmy, ktorá vlastne sa zaoberá tým, týmito promami pre veľké automobilky. Samozrejme, nechcel som za to financie, lebo pre mňa samého to je určitá česť, podsta, tak som im len napísal ďakovný list, lebo mne ako osobne je dobré, keď si človek zadá aj do, tohto, do tejto publikácie svoj e-mail, lebo niektorí chcú niečo na drámec a iní vlastne chcú aspoň oboznámiť o tom, že to použili, čo je veľmi dobré, lebo potom má človek aspoň ako taký prehľad, aj nejakú tú spätnú väzbu od tých ľudí, že na čo to chcú použiť, aký s tým majú zámer. A tak vlastne aspoň takto ďakovne som im mohol dať najavo, že áno, vážim si toho a nič viacej už od toho teda nechcem, ale takýchto videí je veľmi, veľmi veľa a naozaj niektoré boli aj v rôznych televíziách, alebo dokonca ešte boli aj na festivaloch. Napríklad, čo je africká móda, čo typické oni malo nejaké to svoje oblečenie, tak to video, ktoré oni vzniklo na tom, že vlastne bola nejaká modná prehliadka, tak to bolo nominované na TOP 10 filmov, čo sa týka o môde celosvetovo. A bola tá moja hudba, ste skomirili meno, nevadí. Proste, je to tam, to je základ. Človek to vyhľadá na základe určitých tých tágov, ale je to obrovský úspech, je to dobrý pocit, a človeku to dáva takú silu ísť ďalej. Nejaký ten hnací motor, skúsi niečo nové, jasné, urobím to aj naďalej. Aj keď vlastne teraz robím popri tom filmovú hudbu, ale stále mám chuť robiť aj náviac nejaké takéto albumy pre tých ľudí lebo keď im to robí radosť, prečo im to nerobí naďalej. Ešte, ešte by som sa vrátil k tomu prvotnému videu, čo si hovoril z toho spodnobie lizňov, mm -hmm. tak... Vieš o tom, že Japonky musia pôsobiť chladne a ty keďže vystupuješ pod pseudonymom Cold Noise, tak možno na základe toho si to vyhľadala. No ale tak... ona moc chladne na tom videu. To, to už je tá hudba, čo sme, čo sme zase hey. rozanalizovali. Ale skôr sa mi vnúka ďalšia otázka. Si hovoril, že všade sa vlastne podpisuješ a dávajú ti spätnú väzbu. Dá ti každý takúto spätnú väzbu, že sme to použili alebo si našel aj náhodne niekde? Mm, Pravdepodobne väčšinou sa stáva to, že už sú niektorí zvyknutí používať túto licenciu. A už ani nedávajú tú spätnú väzbu. Horší prípad je ten, že keď to niekto použije komerčne a nedá túto spätnú väzbu a dáde na to potom náhodou a že hm, tako, mrzí má to, že prečo mi vôbec na to nedá povedať, tak sa snaží k tomu dopatrať. Alebo stávajú sa také veci, že už neviem, dvakrát, trikrát sa mi stalo, že hudbu niekto moju uvádza za svoju. Ale zase je tá výhoda, že existujú rôzne filtre aj rôzne portály, kde vlastne je možné sa nejako takto chrániť, možno by som do povedomia dal aj licenciu BMI, ktorá je tiež takým, dá sa povedať, ako ochranný prvkom, kde človek môže mať aj creative common, ale popri tom ho chráni aj to BMIčko. Že vlastne to BMI vlastne je už spoločnosť, ktorá má širšie tie vetvy a dokáže vlastne oh, nejakým spôsobom viacej manipulovať aj s tým, že keď niekto načierno použije tú hudbu toho skladateľa. Lebo viem, že ako niektoré už tie softvery sú na to, ale nie je to až také kvalitné a nedokáže to zachytiť celú skladbu, ale iba určité tóny, že to je tá jediná nevýhoda. Ja mám ešte otázku na vás obidvoch, takto sme už spomenuli všetky výhody, čo sú aj zo strany poskytovateľov, vlastne autorov tejto tvorby, ale takisto aj z hľadiska toho použitia. A čo podľa vás, Jara alebo Zuzana, autor strati a čo získa, keď si zvolí licencovanie svojej tvorby pod Creative Commons? Tie plusy a minusy. Nechám dámo hovoriť ako prvnú. Uh, ja, ja ako právnička vnímam skôr možno, že, nejaké, že rizika, ako samozrejme ani toto nie je nejaký dokonalý systém, to znamená ja to nevnímam ani na úrovni, že čo získa a stráti, ale skôr na úrovni tej, že, že viem, že to nie je dokonal, ako žiaden systém, ktorý súvisí s právom, povedzme si to úprimne, mm -hmm. takže viem aké to má rizika, uh, ale na druhej strane je to v podstate jedno z nejakých z najlepších riešení, ktoré v podstate existuje ako nejaký alternatívny model. Takže ja nevnímam to ani, jak nejaké, že čo môže ten človek strátiť, uh, ale skôr to vnímam z toho pohľadu, že aké to má rizika. To mm. A to je pohľad ako autora, teda okrem toho, že sa šeruješ, mm. lajkuješ... Ja by som to skôr z toho hľadiska, že ak je skladateľ zameraný na to, aby na tom zarábal tá licencia není asi vhodná pre neho, pretože toto je skôr vhodné pre toho človeka, ktorý naozaj chce tým ľuďom niečo dať, robí to, pretože to má rád, robí to zo srdca. Ale keď už ide niekto do tej komerčnej sféry, no, existuje možnosť, že samozrejme urobím pár skladieb tak, urobím potom aj niečo, vlastne, ktoré bude platené, ale je to predsa tá nevýhoda, že keď už niečo dá človek takto, tak potom, keby aj v budúcnosti to zmenil, tak jasno, že už sa na internete objaví aj takéto veci, že už to tam bude keď môžem potom ešte upresniť, že všetky licencie sú neodvolateľné, to je ich podstata, to znamená, keď už sa raz človek rozhodne, že bude ako licencovať ten obsah, to znamená, nemôže sa počas rozhodnúť, že ja to už nebudem licencovať, že dostal som ponuku od nejakého slávneho vydavateľa a idem to robiť komerčne a idem vydávať nejaké CDčka, tak že odvolávam licenciu Creative Commons. To nejde, to znamená, že je to, je to navždy. Aha, presne, toto je tá jediná nevýhoda. Alebo človek chce vlastne uh, publikovať napríklad hudbu na uh, stránke Spotify, ktorá vlastne funguje niečo ako na YouTube, ale je to tak robené, že vlastne človek to tam môže prehrávať, robiť si playlisty. Lenže je problém, že ak už to má túto, vlastne dáme túto licenciu, nemôže to vlastne publikovať tadyto, pretože Spotify dáva za určité počet prehratí nejaké tie peniaze, a samozrejme, oni si nárokujú na nejaký určitý tiež podiel peniazy a automaticky už je to... Komerčne, dá sa povedať. Zase, ešte keď môžem, neviem, ja nepoznám presné podmienky používania mm. na Spotify alebo nejakých iných takýchto nejakých, uh, hudobných serveroch. Otázka je taká, že keby som napríklad licencovala hudbu non, na non-commercial iba, v rámci licencie Creative Commons non-commercial, či by som to potom nemohla ako paralelný režim riešiť ešte? Práve, že ja sám som to chcel tak spraviť, že tento nový album, keďže ľudia chceli, aby som to skúsil dať ešte takto, Chcel som sa na to pozrieť, ale je tam vždy taká tá podmienka, že oni keď už idú dávať aj na Spotify, automaticky každé tieto firmy sa zamerajú na to, aby to dali napríklad aj na Google Shopy, aby to išlo aj na neviem, CD Baby a takéto, ktoré sú servery, ale nikdy sa nedá vybrať, že áno, chcem to iba na tento jeden. A keby človek sa chcel dopatrať vlastne, že iba oznámiť tej spoločnosti, či by to tam mohol umiestniť, tak takýmto všetkom sa to nedá, lebo oni vždy vyžadujú vlastne, aby bolo zastúpenie určitým vydavateľstvom, kvôli alebo to by si mohol potom každý človek vlastne tam dávať tú svoju hudbu a bolo by v tom chaos. Takto vlastne tam iba určitá tvorba, ktorá je naozaj tým vydavateľstvom ochránená, ale možno v budúcnosti bude aj táto možnosť urobená, čo by bolo veľmi vhodné pre tých takých ľudí, ktorí vlastne túto hudbu publikujú zdarma pre tých ľudí, automaticky on si to sice tam môže vypočuť, aby to bolo prehľadné, a na základe toho on si to môže aj stiehnúť na inej stránke. Ja sa Joško, opýtam teba, lebo ty ako vlastne člen takéhoto produkčného týmu, dá sa povedať, uh, dostával si nejaké spätné reakcie, alebo dostal radiobunker spätné reakcie od kapiel, ktoré vlastne cez nás behli do tejto licencie, že OK, je to super, ale mohol aj niekto povedať, že no, chceli sme to urobiť takto? Uh... Tie, ako som aj spomínal na začiatku, tie reakcie boli veľmi pozitívne. S negatívnymi som sa ja osobne nestretol iba takto v kvázi od tých, o ktorých ho spravila Jaroslav teraz pred chvíľkou, ale väčšinou to bolo skôr proste, že my nejaké videá mi posielali, že pozrite, že toto, čo sme tu nahrali u vás v a poslali tam nejaké, nejaké video rôzneho charakteru a vždy proste je to buď na zasmiatie, alebo je to zaujímavé, alebo... Človek si povie, že je to super, že tá muzika sa takto ďalej šíri. No ale e, najviac, čo nás tak potešilo, že už viacejkrát vlastne songy, ktoré boli vyprodukované tu, v bunkry, počas tých našich živých relácií sa osvetli veterí amerického rádia WFMU, FMU, čo je vlastne kultové americké rádio, vlastne zakladateľ Free Music Archive, ktorí fungujú od roku, fú, 50 niečo, 50 niečo. Je to jedno z mála rádií, ktoré teda nie je 100% creative commons, ale hrá veľké množstvo creative commons muziky, teda vrátane muziky z Free Music Archive. Je to free formatové rádio, teda takže vlastne tí uh, DJI alebo tí ľudia teda tí moderátori nemajú predpísané, uh, čo sa bude, čo bude hrať, že nedostane nejaký playlist, do ktorého iba on rozpráva, ale vlastne Svoju, majú obrovský archív proste platní a plus vlastne všetky možné zdroje kryjú tu komušť muziky a tí DJ vlastne tam dajú hudbu, ktorú ich sami zaujíma. A vlastne prezentácia v tomto rádiu niekoľkokrát, to bolo niečo také, čo nás potešilo, pretože to rádio napríklad hmm, Low Reed je jeho fanúšik, Matt Groning vlastne s čo je za Simpsonovcami. To sú vlastne ľudia, ktorí sa vyjadrili o tomto rádiu, že to je najlepšie rádio v Amerike. To má Vysiela to z New, New Jersey a e, má to dosah na celý New York City, že je tam naozaj veľká počúvanosť, že to, to po, počúvať aj pár ľudí a naozaj to má veľkú poslucháčskú základnú a toto bolo to najviac, čo ma potešilo a vlastne aj tých hudobníkov. Niečo ako bunker. No, <laughs> ako filozoficky áno. Také slohanské, no. <laughs> filozoficky sa veľmi stretávame, ako vo všetkom aj vlastne. Tá vízia je rovnaká, akurát oni majú, oni sú už... Väčšiu a... históriu, hej, dlhšiu. No, to obehneme aj, no. To obehneme to, to za 50 rokov, nebude sa nič. <laughs> ja by som sa ešte opýtal, Zuzana, teba, ty si hovorila, že tie licencie sú v podstate neodvolateľné. Dá sa spraviť aj taká vec, že napríklad hudobníci niekde zahrajú nejakú live-ku a túto konkrétnu pesničku licencujú pod Creative Commons, ale potom sa vyberú niekam do štúdia a chcú tú istú pesničku nahrať na album, vlastne, ktorý by chceli komerčne používať a normálne vydať pod sozov. Dá sa takto spraviť? Tak, treba si uvedomiť, že čo sa vlastne licencuje. Licencuje sa vlastne uh, hudba a text Samotné to znamená primárne, to znamená, že oni ako výkonní umelci tam odohrajú nejakú hudobnú skladbu a potom licenciou Creative Commons je v danom prípade primárne tá hudba a ten text, to znamená, že nedela na tú jednu individuálnu nahrávku, ale keď oni takto vylicenciujú tú hudbu a text, tak v podstate nemôžu potom s tým istým ísť, ísť niekam inám a robiť s tým v podstate niečo iné, pokiaľ to je stále jedno a to isté. Takže no. toto skôr nie. A to mám no. ešte druhú otázku, pre Uh, existuje tá licencia non-derivates. Uh, pokladá sa za takýto derivát aj napríklad umiestnenie muzyky do videa? Mm -hmm, spojenie s nejakým, s nejakým iným obsahom. Áno, čiže ano. tam je porušenie. Vlastne, keď je non-derivates, nemôže sa dať do videa. Tak uh, zaradenie napríklad do nejakého súborného diela alebo uh, v podstate nejaké spájanie s nejakým iným obsahom. To je v podstate tiež vytvára sa nejaký nový obsah, takže... Mm -hmm. Dobre, ďakujem. Ešte ma napadla možno taká trošku podprahová otázka, ale hovorilo sa, keď sa nahrá live pod Creative Commons, tak štúdiu nemôže byť to isté. Ale keď sa zmení, ja neviem, basová linka, alebo zmení sa nejaká sloha, tak už v zásade by sa dalo argumentovať tým, že vlastne to nie je to isté. Je možno takáto smyčka? Alebo, treba, alebo to už tie kapely. Treba nerobili. samozrejme individuálne k tomu prístupovať. Nemyslím si, že akákoľvek nejaká, nejaká marginálna zmena vedie k tomu, že by sme mohli hovoriť o nejakom novom autorskom diele. Ale samozrejme, pokiaľ by sme napríklad zmenili ten text, to znamená, išlo by už o nejaký nový obsah, tak v takom prípade ide o nové autorské dielo, ktoré môžem licencovať pod novou licenciou. Ale nedá sa nejaké všeobecné pravidlo povedať, že kde je tá hranica, že, že štyri slova vo verši alebo mm -hmm. štyri takty, že už by k tomu viedli. To znamená, že treba veľmi individuálne k tomu pristupovať. Toto sa mi strašne páči na Slovákoch, že je nejaký zákon a oni vymyslia, jak sa to dá. Ahoj, to, tak, tak to je všade, vieš, ako pod každým vyrastie nejaký potrh. Dobre, nehajme to tak. Ja mám ešte jednu otázku na Joža. Ty si spomínal to pozitívum, ako pre Radio Bunker, že vlastne niektorí hudobníci boli hraní na, v tom, tom rádiu FMA. Vnímaš ty, ako náš štatutár, ešte aj iné výhody? prechodu na túto licenciu? Vníman tam to, že vlastne ako to aj načrtol aj Jarko dneska, že z toho, z takého biznis vzťahu, ktorý vlastne funguje na tom, že ty teraz nám natočím film a teraz mám nejaké cd ktoré ma zaujíme, tú hudbu tam použijem, zaplatím ochrannému zväzu, vlastne podľa tabuliek nejakú tú, nejakú tú maržu a tým pádom je to v nejakom takom biznis vzťahu, by som to nazval, že a práve tým, ako to spomínal Jaroslav, že je to také ľudia, sa to roviny toho takého chladného autorského biznis, nejakého biznis formy presúva do tej roviny ľudskej, že tí ľudia sa kontaktujú, komunikujú spolu a často tam vznikajú dokonca priateľské vzťahy medzi používateľom a vlastne autorom. A toto je to podľa mňa také obrovské pozitívum, ktoré ja vnímam. Vlastne v štúdiu ti sedí jasný príklad takého... Áno, presne. <laughs> autor a vlastne poslucháč na druhej strane, tak už, už to vzniká tak, že naozaj sa priznám, milí poslucháči, že ku mne prichádzajú veľakrát ešte surové, neupravené verzie a ja si môžem povedať, že áno, teším sa, až to bude hotové. Takže takto tak to funguje medzi Jarkom a Mnou. Dobre. Na záver tohoto vstupu sme avizovali, že budeme odpovedať teda na tie otázky poslucháčov. Jože, ty máš ten papier, tak spúšť, alebo idem ja? No, môžeš. Dobre. Máme tak. sa bať? Ja? Jasné, normálne sa bojte. Jože, otvor dvere, keby niekto utekal. <laughs> Zatvor. Nebude zima, neotvor. No, dobre. Takže prvá otázka. Dá sa pod licenciou Creative Commons, no, sekundu? Dá sa pod Creative Commons licencovať aj napríklad hudobné podujatie, festival napríklad. A ak áno, čo je k tomu potrebné? To asi na Zuzanu bude. Tak na festivale hrajú kapely, ktoré hrajú z nejaké hudobné skladby. Takže principiálne festival áno, pokiaľ sa bavíme o tom, že bude vylicencovaný celý obsah. Samozrejme, ale neviem k čomu smeruje presne tá, tá otázka. Principiálne Môže, ak, ak to smeruje k tomu, že či, či by sme boli schopní napríklad urobiť festival, v rámci ktorého by sme sa úplne vyhli plateniu organizácií kolektívnej správy a na festival, by hrali všetko len kapely, ktoré by hrali len obsah pod licenciou Creative Commons, tak teoretická odpovede, že áno, je to možné. V podstate nič tomu nebráni. Uh, v podstate, takisto ako sú rádia, ktoré, alebo nejaký výber pesniček, ktorý hrá v rozličných reštauráciách, alebo nejakých bároch, tie bary sa tiež tým takýmto spôsobom vyhnú plateniu organizáciám kolektívnej správy, pokia pokiaľ hrajú ten obsah len, ktorý je pod licenciou Creative Commons, pod nejakou inoverejnou licenciou, takisto by mohol takto fungovať aj celý festival, prečo nie? A Ja si tiež myslím, že poslucháč už dostal aj časť odpovede vtedy, keď sme sa bavili vlastne o tom hlasovaní že v podstate sa to dá asi, podľa toho, jak som to ja pochopil, spraviť tak, že on si tam vypíše ten playlist, čo tam bude sa hrať, a toto je pod sozov, a toto je podá to Dobre, ďakujem. Druhá otázka. Za akých okolností je možné album, teda reálne CD vydané pod Creative Commons predávať a distribuovať? Je to asi tiež na Zuzanu. Um... Treba si uvedomiť, že jedna vec je licencovanie toho samotného autorského diela, druhá vec je predaj toho nosiča. Zase nie je na prekážku, aby som presne zvolila, ako som hovorila o tých obchodných modeloch, tak zvolím si presne tento obchodný model, že ja šírim síce dielo pod licenciou Creative Commons, to znamená, že každý ďalší, kto použije toto dielo, tak vlastne môže konať v rozsahu tej mojej verejnej licencie, ale zároveň ja nie som nejakým spôsobom limitovaná. To znamená, ja keď sa rozhodnem, že budem tú hudbu, že budem predávať tie cd a budem mať z toho ja alebo budem predávať tie knihy, tak v podstate nie je tam nejaký problém. Problém by bol, keby niekto iný zobral tie knihy a začal ich predávať bez môjho súhlasu. Keby ja som si napríklad zvolila licenciu Non-Commercial. To by problém bol. Ja mám ešte takú záverečnú otázku, tohto vstupu na teba. Keď to ja tak počúvam, tak vieš. Všetko, dá sa povedať o tejto oblasti, venuje, venuješ tomu čas, venuješ tomu Ďakujem, to asi dosť ďaleko, Ven, venuje, Venuješ to, tomu energiu, čo je samozrejme dobré a mohli by sme tento slubu zavrieť tým, že by si poslucháčom Rádio Bunker Prezradila, čo pre teba osobne znamená byť priamou súčasťou vlastne Creative Commons. Veľa práce. <laughs> veľa práce, ale na druhej strane mňa veľmi, veľmi teší, keď napríklad počujem uh, Jara a jeho entuziazmus a spokojnosť s licenciami Creative Commons, tak musím povedať, že teraz aj po takej dlhšej dobe zažívam v oblasti Creative Commons také zadozučinenie, lebo uh, v poslednej, poslednej dobe sme mali naozaj dosť veľa práce, aj teraz na tej nadnárod, nadnárodnej úrovni, kedy sa riešila nová verzia licencií Creative Commons, predchádzali tomu mnohé rokovania, ktoré sa snažili vlastne, keďže ide o naozaj záležitosť, ktorá sa týka množstva štátov vo svete, ktoré majú úplne odlišné právne systémy, tak sme vlastne hľadali nejakú spoločnú reč, čo sa zdá na začiatku až úplne nemožné a určite za tým veľmi veľa práce a to teda hlavne ako nie len na tých národných úrovniach, ale hlavne čo sa týka vlastne neziskovky v USA, tak to trvalo možno No niekoľko rokov, kým vlastne sa vytvorila nová verzia licencií Creative Commons, teraz sa robil v podstate slovenský preklad, ktorý v podstate sa znova posiela späť do Spojených štátov amerických a tak ďalej. A medzi tým sa robia tie rozličné vzdelávacie podujatie, takže verím, veľmi veľa práce, ale práve ja som potom veľmi rada, že keď počujem, že, že naozaj má to zmysel a že sa v tom ľudia nachádzajú a že, im, že to slúži tomu účelu, na aký to bolo vymyslené, tak ja si myslím, že aj Lawrence Lesik ako jeden z zakladateľov Creative Commons by mal určite radosť. Dobre, Jarko, povedz vám, čo budeme počuť. Tak tentokrát v druhom stupe si dáme niečo z starého albumu. Prvá skladba by bude Life of Butterflies, čo je vlastne skladba, ktorá bola aj použitá ako titulná skladba pre knihu Palmy Nisa. A ďalšia bude Glashard, ktorá bola použitá pri BMW. Promo. A ešte predtým, ako, ako si pustíme túto hudbu neviem, či Zuzana, by si chcela ešte zostať, my budeme vlastne v treťom stupe pokračovať. Vlastne v s, ja s Jarkom budeme sa baviť o jeho tvorbe. Abo či sa chceš rozlúčiť, sme sa nedosprávali. Mňa to baví, takže ja ešte ostanem. No, no, na, na, na Marku ešte prichádzajúci v poviem, že pozdravujeme Docyfera, lebo tam je obrovská základňa fanúšičiek práve týchto skladov, ktoré budete počuť z Radia Vunker. <laughs> E bunker.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 Chcel sa vás chcel spýtať, ako sa tu cítite, ako sa vám hrá tuto u nás v bunkri. Ja no, sa vám môžem povedať, že skvelé, je to príjemná, by som povedal, charizmatická atmosféra. Dobre, aj v pohode. Dobre, tako, priznal som sa, že až také veľké výkyvy nemáme a keby, bol, keby, sa tu, nie, keby tu niečo ja bolo, tak odhajujeme. Ale keď chvíľu ticho, my sme tu počas, počas celej relácie mali tváre. Tak vážení poslucháči, vítam vás v treťom stupe ktorý bude venovaný tvorbe a inšpiráciám Jara Vihničku, ktorého, ktorého tvorbu vlastne sme dnes celý čas počas predelov hudobných počúvali. Takže prvá otázka, Jaro, na teba. Kedy si, keď si tak spomeneš, kedy si ty mal takú ideu, že by si sa chcel začať venovať muzike, že jak to celé začalo? Tak podľa mňa hlavná idea asi vznikla z toho, že už ako malý chlapec som bol veľký fanošik, veľkých umelcov, ktorí vlastne vystupovali na rôznych po prípade, oni sami ako tvorili hudbu. Tiež poznám veľa ľudí, ktorí vlastne robia ako hudbu na počítači doma. A títo ľudia ma vlastne inšpírovali, že keď to dokážu oni, tak prečo to neskúsim aj ja. Vlastne v moje začiatky keby sa dali tak povedať, že ja som chodil na tú nejakú umeleckú školu, kde vlastne sa človek naučil tie základné veci, ktoré sú vlastne preto potrebné. A potom človek skúšal doma na rôznych programíkoch, ktoré boli také jednoduché, ešte si pamätám, prvý program Mario Paint, kde vlastne boli kačičky rôzne, ja neviem, Mario a tak vydávalo to všetky pazvuky, ale proste človek sa s tým bavil. Skúsil spraviť nejaké prvé skladbičky a až potom neskôr dostal tú myšlienku, že aby ja to skúsil spraviť na také vyššej úrovni, kde vlastne aj tí ľudia by v tom videli nejaký vyšší zámer, možno tú pravú emóciu, ktorá z toho vychádza, ale nie na nejaké poskladané veci. To je bol vlastne ten môj taký začiatok. Uh -huh. A keď sme sa tu bavili o tých licenciách, ty si aj spomínal, že zo začiatku si sa snažil nejakým spôsobom to publikovať. Mal si aj nejaké zmluvy s ochrannými zväzmi? Alebo... No, popravde vlastne ten môj začiatok bol tak, že sa používala zmluva, ktorá bola vlastne robená ako v, v, v takým štýlom, že vlastne väčšinu právo som mal ja. A oni mali jedine to právo, že mali určitý podiel z toho, čo som zarobil. A vlastne tá licencia pre mňa osobne bola dosť taká... Neviem, ja som vtedy nejako tieto licencie nepoznal a nevedel som ani, ako sa v tomto pohybovať, koho osloviť po prípade, lebo väčšina hudobníkov sa v týchto veciach ako nepohybovalo. Lebo oni už boli na niečom vyššiom a tam automaticky boli iné licencie. Toto bola určitá šablóna, ktorá vlastne bola taká... Nie je moc príjemná, lebo vlastne človek tam mal práva, mal tam nejaké tie povinnosti svoje ale nedávalo mi to určitý zmysel. Až potom vlastne neskôršie, keď som prišiel na licenciu, konkrétne teraz využívam BMA, aj vlastne Creative Commons. A tá BMA licencia mi dáva o mnoho viac voľnosti a hlavne dáva mi ten pocit bezpečia, kde vidím naozaj, že tí ľudia sa o mňa starajú a vlastne vidím aj to, že tam je tá komunikácia, lebo vlastne BMA funguje takým štýlom, že je tam určitý človek, ktorý je pridelený k tomu danému hudobníkovi, musí splniť nejaké tie podmienky. Jak toto splní, tak automaticky má tú zároku, že keď niečo niekto potrebuje, stačí mu napísať, mám kontakt na ňo hoci ktorú hodinu a on sa mi snaží nejako pomôcť. Mám nejakú skladbu, ktorú chcem vydať, táto skladba bude napríklad robená komerčne, a je výhoda obrovská v tom, že vlastne tá skladba bude v ochrane a keby náhodou sa nejako podarí stiahnuť túto skladbu, ja neviem, z YouTube, lebo je tá možnosť, že vlastne teraz sú rôzne tie dovlandery a takéto veci, kde vlastne väčšina ľudí, nebudeme sa tajiť, si to, si to vie nekedy stiahnuť, ale tak buď pre svoje účely, ale keby to bolo ja na nejakej nekale, tak vlastne táto služba a konkrétne táto licencia to dokáže vyhľadať a odstrániť. Uh -huh. Čiže pre mňa je to tá veľká výhoda týchto novších licencií, ktoré vlastne sú poskytované. Ale vlastne licencia Creative Commons je veľmi dobrá v tom, že vlastne poskytuje určitú takú voľnosť, slobodu, ale je vlastne lepší kontakt s tými ľuďmi a prámo s tými, ktorí ju chcú používať, tí, ktorí sa zaujímavú o tú tvorbu a naozaj majú záujem to používať alebo šíriť ďalej. A nie je to iba na čistej báze toho, že vlastne som tvoj fanúšik, chcem si to nejako kúpiť. Ale je to skôr také, že aha, skúsim niečo nové, to sa mi páči, stiahnem to do mobilu, lebo chcem to počúvať, po prípade mám také video, áno, toto sa mi tam hodí. Ja sa vrátim konkrétne k tej tvojej tvorbe. Ako si na sebe zachytil evolúciu od tých začiatkov až vlastne po dnešok a po tvoj pripravovaný album? I aká tam bola evolúcia, alebo zo začiatku, čo viem, tak si do všetkého zarazil kus ľadu. A urobil si to takým melancholickým spôsobom, ale... Ja to trvá aj doteraz, <laughs> teraz to možno je tak vidieľ, lebo sa snažím trošku formulovať tú hudbu do rôznych smerov. Ale vlastne evolúcia moja, neviem, ten začiatok bol taký, že skôr to bolo také nemastné, neslané. Človek nemá skúsenosti ani s tými programami. Vlastne nemal som ani základné nejaké tie hudobné myslenia v tom slova zmysle, že vlastne nevedel som ani ako zostaviť tú skladbu, ako to funguje. A človek stále sa vyvíja, ja mám taký pocit, že učíme sa celý život, však to je vlastne samozrejme na každej veci. A stále sa vyvíja, pevne verím, že tá evolúcia, alebo ako by sme to nazvali, pôjde stále hore, ale nikdy by som nepovedal, že by som bol na nejakom vrchole, to ani nikdy nebudem, lebo je tu veľa talentovaných ľudí a od každého sa mám čo učiť aj obyčajný človek, ktorý práve začal, má určitú myšlienku, určitý cit a dokáže niekedy dať do tej skladby viacej ako hoci ktorý iný. Pociťuješ sám na sebe nejakú, alebo vo vnímaní celkového hudby a vlastne aspektov, ktoré ti na ňu vplývajú. Rozdiel predtým, než si bol pod licenciou Creative Commons a po nej, lebo ty poviem, že akonále si sa dostal do sveta týmto spôsobom, tak oveľa viac ľudí sa dozvedelo, čo vlastne robíš, a možno práve tá spolupráca sa výrazne rozšírila, alebo ani nie, bol si aj predtým v kontakte s nejakými hudobníkmi, že počúvajte, robím toto, tak toto znie, čo by ste plus minus nejaké inšpirácie z okolitého sveta? Práve, že je tam cítiť veľmi veľký rozdiel, hlavne v tom v tá odozva tých ľudí, pretože predtým to bolo väčšinou tak, že no, niekto narazil náhodou, pustil si, ale vôbec tam nebola tá spätná reakcia. Ale teraz ako náhle využívam túto možnosť, vlastne túto propagáciu, tak ono už len keď človek príde na tú stránku vlastne toho Free Music Archíu, tak vidíš, aha, sledovanosť, aha, nejaké tie Po poprípade dokonca aj nejaké tie komentáre. Ale hlavne najväčší rozdiel vidím v tom, že vlastne tí ľudia to využívajú za tým zámerom, že sa im to ľúbi a že to chcú posunúť nejako ďalej, alebo práve sa im to do niečoho hodí. A je v tom proste také niečo, niečo viacej, ako keď by to človek využil na, napríklad, že. Keď bol môj začiatok, tak tam to bolo tak, že no, prišiel som na stránku, povedal som sa tri sledovania, možno neviem, nejaké to srdiečko na samfonde, ale <laughs> <laughs> človeka to potešilo, ale ako nebolo to také cítiť, ako keď prídem teraz a zrazu si dám, že aha, čo nové, a prídem, že hm, video, a toto video je napríklad z Tajvanu a vidím tam, že je to tam vy, úplne vymákané, ako z, to, v živote som nevidel takú kultúru, poprípade fakt som nevidel, že ako je to úplne prerobené na taký štýl, že aha, si poviem, že wow, šikovný to kamera má, naozaj talentovaný. Tak dobre, napíšem mu, nechceme spolupracovať ďalej, napíše odozva, už si začneme rozprávať, zistím niečo nové o ňom, ako žije a už tam idú tie rôzne ako feedbacky. Takto sa človek vlastne dostáva aj k tým iným hudobníkom, lebo tiež vlastne túto licenciu využíva mnoho iných talentovaných, šikovných, ktorí vlastne robia aj pre úplne iné žánre alebo dá sa povedať, že aj iné spoločnosti. Vytváral sa nové skladby, ide sa životom ďalej a proste je to taký lepší pocit má taký vlastný dojem. Vôžeš mi povedať nejaké mena hudobníkov, s ktorými si takýmto spôsobom nadviazal spoluprácu? V spoluprácu som napríklad nadviazal aj z Control Collapse, lebo to vlastne vzniklo tak, že oni dali určitý kontér, s nejaká súťaž, ako na tie remixy, dal som sa s nimi nejako dohromady a chcel som ich poprosiť, že vlastne mohol by som tento remix nejako vydať. Jasne povedali, súhlasia, oni za túto licenciu sú len z toho hľadiska, že im to dáva tiež nejaký ten pocit toho, že vlastne to publikum s nimi je, s nimi vlastne keby spolupracuje, dáva im tú novú inšpiráciu. Potom vlastne vznikli nejaké nové kamarátstva, oni spoznajú niekoho iného, ďalší poznajú tiež takýchto, môj kamarát vlastne Alexander. On je filmový zameraný, ale tiež mal záujem, že áno, vytvoríme nejakú tú skladbičku pre ten nový album. A to vlastne poslúchači môžu aj vidieť na skladbe Frozen, ktorá je robená na štýl filmový, ale zároveň je to také niečo, ktoré môžu aj do určitých videí, prípade do svojich nejakých bežných počúvacích chvíľok. Za celú tvoju kariéru teda okrem výrazne viac spätných väzieb, hlavne pozitívnych, tak tvoja hudba už priniesla nejaké ocenenie. Vieš nám povedať o tom niečo viac? Tak ako ja sa nerad takýmito veciami chválim, ale keď už to teda musí byť, alebo respektíve, neviem, ja to neberiem ani, že by nejaké ocenenia. Skôr to berem ako nejaký ten cieľ, že človek si povie, že aha, stojí to naozaj za to, áno, skúsim ísť ďalej, budem sa tomu venovať a naďalej. Uh, napríklad teraz tá súťaž, ten FMA, čo bola vlastne ten 2014, tak tam sa to podarilo a za to som veľmi šťastný aj za tých ľudí, ktorí naozaj hlasovali, pretože naozaj som nečakal, že vôbec by si niekto našiel na to čas, pretože väčšinou to bolo tak, že tí skladatelia, ktorí tam boli, tak si pozhaňali ľudí, kto mal viacej priateľov na Facebooku, po prípade, kto mal nejaký známostí, mohol to zaplatiť. To je nevýhoda týchto súťaží, ktoré vlastne sú zamerané na ten štýl, že treba hlasovať. Ale zase na druhej strane, mi to prinieslo osobne nejaké také skúsenosti, že mohol som robiť pre filmy tým, že vlastne ľudia videli tú moju tvorbu, dali mi možnosť pracovať na nových hrách, po prípade sa moja hudba dostala do rôznych hier, do filmov, ktoré vlastne stále idú svetom, je to tam. Takto sa vlastne môžem zoznámiť s rôznymi kultúrami aj s rôznymi prostrediami ktoré vlastne doteraz som nemá, lebo človek žil v také bubline slovenskej, sa dá povedať, nikdy nevedel, ako sa správa niekto iný, ako sa mu tam žije. A keď naozaj zistiš, že no, tak fakt to Slovensko za niečo stojí, lebo on tam má nejaké také horšie podmienky. Aj v rámci tej hudobnej, tam proste už úplne iné zákony pánojú, mm -hmm. že si myslím, že je to o mnoho lepšie. No väčšinu času, alebo tak častejšie spomínaš práve tie iné kultúry a prienik tvojej hudby a inde, a ktorá je pre teba osobne taká najviac spätná väzba, že tak táto kultúra dokázala z toho vyťažiť, čo som si predstavoval, že kam by sa táž mala tá moja tvorba posunúť? Je, je nejaká, ktorá ti tak utvela v pamäti, že títo to vymakali? No, ako úprimne poviem, Japonsko-Vietnamci, to najviac ma asi fascinovalo video, keď som videl tajvanské video na propagáciu priamo Tajwanu kde vlastne to bolo urobené ako v rámci nejakého príbehu, kde bol hral ako nejaký chlápec z dievča, ktoré sa vlastne pohyboval, nejaká tá láska medzi nimi a to prostredie, tá príroda. Po prípade som si všimol, že veľa ľudí o, využíva teraz, je to veľmi populárne, keď sa využívajú tie malé vrtulníky, ktoré snímajú z oblohy rôzne prostredie a dokážu do toho vložiť tú hudbu. O, veľakrát sa využíva práve skladba Remember, čo vlastne je taká dosť emocionálna a to je pre mňa taký pocit toho, že aha, dobre, nejako som to posunul tým ľuďom ďalej a páči sa im to. Videl som takto, mal tú možnosť aj to, že o, ľudia natáčali priamo sobku, ktorá vybuchovala. A to bolo úplne fascinujúce z toho pohľadu, že wow, toto som v živote nevidel, až tam je tam aj moja hudba, má to nejakú tú spätnú väzbu, tiež ďalej, je to. Takže ja si myslím, že veľmi veľa sa dá takto povedať. A dokonca aj v Poliaci, Nemci, ako viem, že teraz možno vo svete koľujú všelijaké ako fámy, že takí sú oni, ako Ukrajinci, takí sú Rusi, ale keď človek spozná priamo tých ľudí, tak tí s nemá vôbec nič spoločné. Oni žijú svojím svetom, oni majú svoju nejakú tú radosť, oni prežívajú ten strach aj tie emócie úplne inak. Takže vlastne aj tie videá, ktoré sú možno niektoré smutné, ktoré sú niektoré veselé, napríklad aj keď boli tie Filipíny, kde vznikali rôzne videá z týchto poromí tak boli tam síce smutné emócie, ale v tých ľuďoch bola vídesť stále tá nádej. Ja sa ťa opýtam ešte jednu vec, že ty vlastne ako hudobník asi moc nekoncertuješ. Nechýba ti tento element? Uh, Popravde by som povedal, že ani moc nie, lebo ja som skôr taký introvertný typ človeka, ktorý vlastne má rád to svoje domáce prostredie, kde môže vlastne rozmýšľať, kde môže mať ten svoj pokoj, ten svoj kľud. Ako ľudí mám rád v tom slova zmysle, že mám rád, keď je tá nejaká spätná reakcia, mám rád, keď sa radujú z toho, čo robím, chcú počuť niečo nové. Ale tie koncerty, je to proste niečo iné, je to také, neviem si to ani predstaviť, ako by som to v tejto dobe robil, lebo predsa moja tvorba je orientovaná skôr inštrumentálne ako so spevom. Čiže to prepojenie si neviem teraz momentálne predstaviť, ale dalo by sa to možno vyriešiť nejaký filmový festival, ale nevedel by som si predstaviť hra naživo. Lebo predsa tá moja tvorba je tak robená, že dám si jednu linku takú, druhú linku takú a nemám šest rúk. Čiže je to také, čo no. Dobre, ty si spomínal, že tvoju muziku používaš do hier, filmov, Mohol by si toto trošku rozvinúť a predstaviť sa posluchačom aj v tomto svetle, že kde všade vlastne umiestňuješ tú svoju muziku? A... V tomto svetle by som to skôr zobral z takého iného pohľadu. Jedna strana mojej tvorby je vlastne toto Creative Commons, kde vlastne ja vydávam určité albumy. Druhá strana mojej mince a vlastne aj moje také povahy je to, že sa snažím hudbu robiť aj komerčne. Čiže sa snažím aj trošku tú hudbu posunúť aj do tých hier, filmov, a možno dá sa povedať aj do toho filmového sveta. A vlastne táto druhá strana je tak všeobecne charakterizovaná o mňa tým, že s, o, mám rôzne kontakty, o, ktoré boli s mojou nejako spojení ešte predtým, ako som začal robiť hudbu, a ako na takom vyššom, na tej vyššej úrovni. A vlastne keď videli, že sa nejako vypracovávam, tak skúšali som mnou robiť nové projekty, napríklad hra Mimpi, ktorá je vlastne od Pražákov. O, Dali mi tú možnosť urobiť pre nich trailer. Zobral som to, skúsili sme to, boli spokojní, malo to nejakú tú odozvu. Sice som nerobil celú hru, robil som to zadarmo, ale išlo no ten pocit, že vlastne skúsim niečo nové a možno v budúcnosti mi to niečo prinese A týmto vlastne som ja prešiel. A teraz vlastne v tejto situácii to tak odzrkadlilo, že oni mi dali možnosť robiť ďalšie hry. Vlastne teraz bola Mimpy jednotka, ktorú urobil niekto iný. Ale teraz budem impiť dvojka a už možno som dostal ja. A zase budú aj iné hry, takže budú sa môcť na to tešiť. A zároveň k týmto filmom by som povedal, že snažím sa robiť aj priamo filmový nejaký ten priemysel. Takže dostal som možnosť robiť pre Subcube Music, čo je vlastne spoločnosť, ktorá priamo spolupracuje či už s Hollywoodom alebo s rôznymi spoločnosťami. Z našej spoločnosti vznikli diela, ktoré vlastne nazvučovali ako je noc Museo 3, teraz momentálne najnovší, nejaké tie Avengers a takéto veci. Musím povedať, že ako som veľmi spokojný s tým našim šéfom, pretože on sám je hudobník a v hodí vidí niečo viacej, nielen to, že áno, tento má neviem koľko albumov, ale snaží sa aj s tým smerom, že áno, v tomto človeku je nejaký potenciál, aj keď on síce sám ešte nemá tú možnosť, nemá tie financie alebo tie prostriedky, tak mu pomôžem. Takže v tomto vidím veľké plus a som za to veľmi vďačný. Osobne sa teším asi na nový album, ktorý sa tiež bude pripravovať za chvíľku pre filmový priemysel, na ktorom pracujeme na budúci rok. A z vlastne som nadviazal tie nové kamarátstvá priamo s hudobníkmi, ktorí sú, dá sa povedať, velikáni vo, vo svojej branži. By som vyzdvihol možno tak Alexa, ktorý mi veľmi pomohol aj v živote, aj v hudbe, pretože on sám už dosiehol tomu veľmi veľa a zobral si ma pred tie ochrane, no pod tie ochrane krídla a snaží sa ma ako naučiť tú filmovú hudbu, lebo s tým som ja nikdy nemal skúsenosti, dá sa povedať. Takže pre mňa je toto veľmi veľké plus a verím, že hľadám aj posluchačom, sa to bude páčiť. Tešíme sa. Všetci. Určite. Aj. Perfektne sa to počúva, ako hovorím, že toto je žiarivý príklad prepojenia licencií Creative Commons s nejakým obchodným modelom. Perfektné, to ja som spokojný. Treba si šťastie. super. Dobre, Jaro, možno ešte nakoniec, keby si povedal posluchačom Radia Bunker, ktorí ešte neboli na FMA, teda na Free Music Archive, uh -huh. kde všade môžu vlastne tvoju muziku si zohnať a teda, ako hovoríme, legálne stiahnuť a doma počúvať. Konkrétne na FMA stačí do vyhľadávača dať vlastne môj projekt, ktorý vlastne sa nazýva Cold Noise, čiže chladný zvuk, ako <laughs> kolega spomínal. A vlastne tuto mám dva albumy, ktorý je vlastne jeden Tales for Mind. Tam obsahuje 7 skladieb. potom druhý je VUVR. Taktiež sú tam vlastne aj veci z bunkru, ktoré sa konkrétne vydali, alebo ktoré sa budú ešte vydávať, takže keď si dajú človek aj do vyhľadávača radiobunker automaticky sa mu tam zobrazí aj tieto veci. Tiež je tam vlastne možnosť aj stiahovania celého albumu po prípade skladieb samostatných a keby chceli napríklad použiť konkrétne do nejakého videa alebo do nejakého projektu tieto veci, tak v hlavičke na pravej strane si môžu všimnúť, že tam je napísané, že keby chceli viacej tých ako... Nejaký, no, tie väčšie požiadavky, alebo takéto, tak sa tam priamo na kontakt toho človeka dá na ten e-mail dopatrať. Po prípade, po ľavej strane vždy sú napísané stránky, čiže vlastne cesto sa môže preklikať a dostane sa na rôzne stránky, ktoré vlastne budú aj spojené s kontaktom. A na záver ešte predtým, ako si vypočujeme tvoju tvorbu a sa rozlúčime, tak Zuzana, ešte na teba takú poslednú otázku, aby sme uzavreli dnešnú reláciu. Vieme zhrnúť do jednej vety. Čo to vlastne je ten Creative Commons? Aby, aby sme to uzavreli s tým, že, o čom sme si tu vlastne rozprávali celý deň. Večer. Celý deň? Celý deň, celý deň, od no, celý deň. my už sme tu od rána, ale tak medzi nami, ne? Je to vlastne spôsob nakladania s autorskými dielami, ktorý je síce založený na tradičnej autorsko-právnej ochrane, ale v rámci ktorého si tí autory niektoré práva vyhradia a iné v podstate poskytnú verejnosti. To znamená, s využitím jednotlivých piktogramov môže každý nakladať s autorskými dielami a bez komplikovaného uzatvárania licenčných zmluv ďalej šíriť a podporovať kreativitu a tvorivosť. Ja ti ďakujem z mojej strany, je to všetko, ďakujem za celý deň, jak som sa sekolal, toto rozoberá. Ja ešte poviem takú jednu vec, že jak si hovoril o tom svojom albume Cold Noise, tak mňa až vlastne vtedy prišlo, že prečo nám dneska došla tá plynová bomba. Ja, bo som to doscháňal. Dobre, my na záver vždycky našim hosťom dávame priestor, aby mohli vyjadriť niečo, čo možno sme sa neopýtali alebo niečo odkázať našim poslucháčom, takže máte aj vy dvaja tento priestor, môžete povedať pocit, čo? Čokoľvek. Používajte licencie Creative Commons a keď nebudete vedieť, ako, tak pozrite si našu stránku sk.creativecommons.org alebo nám napíšte e-mail a radi vám pomôžeme a poradíme, ako len budeme vedieť. A samozrejme aj z mojej strany, pokiaľ by niekto potreboval pomôcť. Dá sa chce zo so mňa kontaktovať, tiež rád pomôžem, posuniem toho človeka ďalej, dám mu nejaké rady do života, aj do tej hudby. A pevne verím, že teraz to oslovilo trošku viacej tých poslucháčov, možno trošku viacej tých hudobníkov, aby si možno trošku to sebavedomie zdvihli v tej hudobnej branži a pevne verím, že takto sa môže posunúť o mnoho ďalej a môžu aj v tej hudbe zažiariť. Ďakujem vám. Ja ešte našim poslucháčom pripomeniem, že tak ako vždy, tak aj z tejto dnešnej relácie bude vytvorený na našej web stránke archív, kde budú samozrejme zverejnené aj všetky tieto kontakty, o ktorých tu naši hostia hovorili. Takže keď budete mať nejaký problém, kliknite si Go.sk, nájdete si tam v našom archíve priamo budete mať odkliky na našich hostia a viete sa kontaktovať. Týmto sa asi s vami rozľúčim. Jaro, ešte povedz prosím ťa, čo si zahráme. Takže ako posledné si dáme skladbu AVE KING, ktorá je vlastne taká možno nácia skladba pre čínsku modelku. <laughs> a posledná skladba bude SILKY DREAM, Tak na dobrú noc. Takže týmto sa lúčim s našimi hostiami Zuzanou Adamovou, ahoj. Ahoj. ahoj. A Jarom Víhničkom. Pekný večer. Ešte raz ďakujem, že ste prišli. A za tým Rádia Bunker sa lúčí Palo, Braňo, Jožo a náš zvukár Váňo. A takisto tu bol s nami Gandhi a kameroval Martin. Takže majte sa dobré, vypočujte si ešte jara a počúvajte nás aj na budúce. Čaute. Čaute. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. E, vyserte sa na to, počúvate Radiobunker. Hahaha. <laughs> <laughs> Tufak, jasné. bunkra. Song. Dobre, Dobré, takže už sa tak nám zaspal. tak... na No, tak dáno, ale to... ja idem. Dobré, ja, ja no, alebo távať, a čas. čo najviac doslovilo, tak vlastne tieto samotné akcie, ktoré sa poriadajú v Rádiu Bunker. Vlastne, že toto rádio, občanské združenie vzniklo, občanské združenie Godot. A toto je ta najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. Takže nechcem nejakú reklamu robiť, alebo lichotky. Ale už ma tu pleskávajú, ale nie. Chce rádia, štúdia a občanské združenia, ale nemenovaný človíčik.